Buongiorno! Good morning! Guten Morgen! Good morning! Good morning. Good morning. Mirëmjes, më falni. Mirëmjes, kemi një sekondë ardhur në klubin e mëmçesit në valët e radios kombëtare KLAV FM. Mirëmjes, ju. Mirëmjes. Mirëmjes, Altin. Mirëmjes. Mirëmjes, Altës. Mirëmjes. Ja, hoyemin ditën e fundit të kësaj jave. Është e përmendte. Është e përmendte dhe sot ne ju ftojmë që të merni pjesë në një short për një filtr, ku ne krijuam mëmçesit cilën Alta ishte më e rakë që tani ju ftonim që në mjë mëmjes. A do ta kushtojmë? Kështu që nëse do një të luan i sot për të fituar një filter nga Ecosoft Duhet të shkrua një tuaj Ecosoft dhe emrin tuaj mm -hmm. Dhe të adërgoni në 06722 kuju pre të olta Me një kazan të madh uh, printues mm -hmm. I cili do të bëj që emra tuaj Mishdashur të bëjmë bileta, kose kontra bileta Dishka akshu, fje letre Fje okay. letre Fje letre Dhe jeri fie. do të gjedi njërin prej tyre pam për ta bërë fituesin e një filtri që kushton 28600 lekë. Mm. Kështu që uh, ë do të thjet uji, dhe kjo siguron që në kuzhinë do të keni ujë të pijshëm për të gatuar, për të larë fruta e perimet, për çejf. Shumë fantastike. Po. Jo më bidonën. Ja, jo. Jo më dotin. Më s'u ta ktheni detin mbrapsht si thon. Çfarë do të kthen mbrapsht? Ta ktheni detin mbrapsht. Detin, okay. Kur hedhë uh, plastik në deth, pa, pa. Thesha, pa. Të, të, të të të të të të të nëmratë. Në të të të të të të të nëmratë. Shushimir më që e si njerë, është e premë dhe gjithashtu, kur ju e zgjidni muziken, prandaj mund të shkruani në të njëti numër, zëvajnë e në sotërin, nëse keni një këngë dërmend, një motiv, një refren, a ku të gjionë? Mund të shkruani mm -hmm. të një, se pëse të një është koha. Kur olë ta, Habe dhe kazanin muzikor Popo, gjithë kazanin hapë I si ishim bushur <laughs> me zanre të ndryshme All die, hap, altimi, mm -hmm. udorën dhe për zjerën Kapër shumën dhe atje shu, Green Day, The Prayer Hall <laughs> Pak uh, Jimi Hendrix për arom Queen për t'i dhënë Adhe Silësin yeah. dhe shtulore Këpër asysh Gjithë shka I fusim dhe nëjë Dua Lipa I fusim dhe nëjë Dua, Dua lipa. lipa Dua Lipa në të razë ishte karoda Dua Lipa si pas dëshirës Mm, si bazet pa. Po salata e. Dualiva i hedh në pjath tu atit. Po, pra. I, apo si i shtrydhë. Mund të them se dualiva i shtrydhë, të shtrydhësh pak dualiva. Bravo. Me të dyja duart njëkohësisht. Dhe shoqërohet. Shtrydhet me të dyja. Me vend të verës me çfarë shoqërohet? Me çfarë shoqërohet? Po me çfarë shoqërohet? Ëh, me kafe, ka bëshën. Ka, ka, ka, me kafe. Tomen do të drosë çaj. Canga Juve çpinë çaj polda. Po. Polda, të shmond në grup i kafe sepse ka uh, shumë efekt, kështu që del, del uh, jashtë vetes. <laughs> po. Kur pi për për për kafe do... ato <laughs> kotë fundit, di që qe... <laughs> jashtë kontroll. Ka ndodhur diçka. Mba, m'mia. Si di e për shum? Çfar? Di më pi kafe dhe e pi. Kur në mëngjes? Po. Vërtet e ke? Mhm. Do të ndodhë ke kështu që ti spi kafe derisa të piet kafe. Po. <laughs> kur shkon mendje për kafe e pi. Si puna. Po zakonisht nuk e më pi. E devve. Mos, <laughs> je duke thënë në fakt, kështu kur kthesh Është versus ka pasur në mënyrë për shkakum për këtë që nuk donin gënjenin që thoshin që nuk e bëra unë, nuk e bëra unë sot. Sot. Se kishte për dier. Sot. Erdhon edhe kjo. Nuk e pij kafe, nuk e pij kafen. Kur jam në qum. <laughs> <laughs> po diçka e till. Ndoshta mm. nën të darkë. Jo, sema le pa dju. Eh. Po qisë si ajo erdhi e prefertia. Aun tiesha në Florë brapa, duhet të bëre plazh? Bë, jo, nuk e bëra plazh. Nuk bëra plazh. Nuk shkova për plazh. Theti që do të shkonim në plazh së bashku. Por Mos i thuaj gjithë. Por jo, shkovam, shkovam për punë. Ishte një një angazhim që kisha detyrim atje. Dhe isha isha isha në një hotel. <laughs> Normal, okay. sa. Po, dhe dhe tishtë tishtë? Dhe po, <laughs> për Ja, s'do nai thot gjitha nga një çik. Po. U kuptuan në fakt, nuk kanë vënë për son fjalë. E çfarë ndodhi më tej? Jo, fillimisht do ta kërkoj falë për mënyrën Budalajës e si fojra Po qësë e si Para hoteli kështë e parkuar Ku kishtë e parkim Me sa kuptoj unë Parkimi hoteli Po, me gjitha të Dëmëndëm tani Sezoni Ka rën në vlorë Nuk është më Shushja Hoteli ishte në mes Po themit Shëtitores Anës detit Pa Te lungë marja E, anës detit Ose Ose lungë marja okay. Po qësë e si Njërin nga këto hotelet Që është në rrugit Jo egzaksisht Balore po themin, por që në ato rrugiza që ëhë mm -hmm. që priten atje dhe nga që ka pak trafikun mendova është okë okay, ta lë përpara. Hotelit pador parkimin e hotelit si që kishte, kështu po përtova. Tash më duk shumë komodante aty para derës. Ëhë. Mm -hmm. Edhe morë një gjob. Oh. Okay, oh, është okë, okay, është okë okay, sepse tabela duhet këtë të qenë atje, nuk e kontrollova. Un mendova për shkak të trafikut të pakët dhe qetësisë që nuk do të ishte problem se si nuk shqetësohej, kërkush por me sa duket Zoti Salaj ishte shqetësuar. Sepse kurish policishtim kishte vënë gjopën mua, mm -hmm. Zoti Salaj. Seriozisht? Ishte gjithashtu një Zoti salaj. salaj. Jo, maja. Wow. Jo. Po. A babo. Po thënë vetëm Ai pastënia. Inicialin, inicialin B Salaj. Jo, oh. maja. Jo. Që jam unë nga ana tjetër, B Salaj gjithashtu. Wow. E... Mosaj ja ka bllosur gabim. Jo, ja s'ka bllosur gabim. Po, është, jam i mirë, jam i mirë. Të parkimin, jam i mirë. Është OK, është. Sa duhet ta merrj? At pikërisht <laughs> nga Bosa, nga Bosa. <laughs> që më <me> gjasa është <laughs> Po ky ka ose një vllajër që ti s'mban treguar, ose ose ndonjë kushëri <laughs> <laughs> i rën. Po, kushëri s'të dashkaj bija. Jo, ai s'ka ditur, ai s'e, se kujtoj emrin tim. Ah. <laughs> kam pësujën që ai po ta kishte parë emrin, ëh si thuat ti? Po vallai. Avai ka parë edhe, thotë, "Ah, ma ky po vjen ta haj një kujon." Ai e ka vërtet. Ai do ketë punë më të mirë, më të mirë. Hmm? Do getë për e tërbesoj Për makinë Për sepse a i Nuk e ti ta një Shrënë cikaj Shrënë cikaj Shrënë cikaj Igu ta një Istranged E ka pare mërën tënë Dhe ta ka vënë gjopën Opa, gojt e liga kështu thonë Një buri pikën bia E <laughs> bon, do një, dakor Guns n'Roses të një zonjë E zotrim për të hapur Programin për sot Dhe kjo është për gëntën Qo e ti strange Kërë is while the law një situatë <gjus> e mirë se keni ardhur në klubin e am që është 72 minuta në këtë momente. Është kohë tani për të dëgjuar nga vajzat tona, Ajerin fillim, mm -hmm. e cila ka një shprehje çdo ditë për të na frymëzuar dhe më saj Olta që do na informoj mbi situatën e motit. Atëherë, shpreha që u nga mbledhur për sot është nga Charlie Chaplin dhe është kjo. Ne mendojmë shumë dhe ndiejmë shumë pak. Ah. Ah, oh. Uh, si ne mendojmë yur... shumë dhe ndiejmë shumë dhe pak. Mhm. -huh. Shumë interesante kjo. Ë bukur, a vërtet. Mm, mm, mm, mm, mm, Interesante Dijonim pak edhe njëherë Zonja Zotrin Nga jeri Via Charlie Chaplin Charlie Chaplin Ne mendojmë shumë Dhe ndjejmë shumë pak Ne mendojmë shumë Dhe ndjejmë shumë pak o, më sakë, Nga Charlie Chaplin Via jeri <gjë> Për mes jeri Të vjenë të kjuve Sot Për mëndje të ljuda Të ndjejmë shumë Të, të ndjejmë shumë Po <gjë> E të mëndje mëse vrit mendjen <gjë> <gjë> <gjë> Se zemra Se barët edhe për qëfarë Vrit mendjen Se zemra Jo, të është gjitha vërarjet e mundjeve janë të frutëshme Me gjitha të jeri uh, Shumë gjera të regojnë që në fund fare Edhep se mm. logik dhe logaritës Si trur Pan. Në thelbë në bazë vendimet prapimari Emozionalisht Si shtosht edhe Kjo është, mësaj e vërtesh mbi, mbi të baza mm -hmm. më është azore e se sa dot dëshironim të, të mendoni. Faleminderit për këtë. Kthehemi tani nga Olta sonë Zotrin, na tregon se sot do të jetë moti për ditën e sotme dhe fundjavën në që vjen nga nesër e pas tu në qytetin e Tiranës. 11 gradë në këtë moment, 22 do të jetë maksimalia për sot dhe nuk ka shansë për shi. Ndërkohë për fundjavën 10 gradë është minimalja, 22 do të jetë maksimalia dhe përsëri nuk ka shansë për shi. Me dan kujdes, dita është në më e shkurtër, por shumë sot është 10:00 e 5 minuta me dritë. Të mos ju zëj uh, gjumin në detë ke fjalën, po, mos të të në break të detit. Po, e vërtet. Në break të detit. <gjubi> e kuptoj. Sepse kishte fundjavën e kaluar nga ata që u rikthyen tek deti. Po, e vërtet. U rikthyen tek deti. Dhe Po kjo është pak më freskët, kjo fundjavë më, më freskët, freskët tjetër. Por ka një gjë, Olta, që ata she kanë dëgjuar lajmin të dielën në Dark, për shembull. Mm -hmm. apo do hënon për ata që kishin bër plazh gjatë fundjavës tani do u thuat ti do duam dhe ata që të bëjnë po edhe thon po mbajti deri javën tjetër do shkoj dhe un ta bëj domun këtë mandje do jetë më heroike sepse kalendari do jetë më i shtyr më pranë ditës së ri po ndoshta shqish kam përshtypjen se do të ketë një val me ata që quhen që copycats mm, mm. sepse siç e thotë edhe populli ynë shër rushi rushin pichet dhe, dhe piqet uh, fiku. Fiku. fiku fiku po bëdojtë mirë mm. fiku jo vetëm që piqet Figu të zgjithët Këtë jemi bas pak në klubin e mëgjesit Keni tanin rrug Një mblok të shkur tërë publisitare Dhe me një herë Youtube që vim me design Yeah bash me youtu <laughs> vetëm në klubin e mëngjesit mirëmëngjes që gjithvetë 7:19 minuta un jam bleni këtu bash me jerit mirëmëngjes gjithë si jerit mëngjesi altin mjësit. dhe ol theft hasim bak për lajmet e ditës së sotme domethën lajmet e ditës së djeshme mm hmë po më shumë disa ka ndodhur dhe mi sapridet ndodh gjithashtu që s'është tamam fortea e misionit ton por gjithsesi duat të kujtoj se uh, kemi dhe muzikë nga ju sot Muzik mm -hmm. nga ju, vërtet Ju e zhjithni në 06.9.27 222, 22 përthoqa Shtetje bashkëmarët Amerikës kam bërë një deklarat mm. Në bas, kam është një ditë Një ditë apo dytë ditë në bas ambasadorit Të bashkëmarët e Evropianë të në Tiran Luigi Soreka për. E cili uh, Përse të uash Në kërëjonte punën që kështë bërë policia Mua e të fundit mm. Për Kunder krimit organizuar të tani janë Edhe Amerikanët që gjithashtu kanë Bërë një deklarat të njashme Ma di shumë të njashme Edhe Gjithashtu këta kërkojnë Që të ketë një ministri të brendshme Funksionale Thona ta tam. Që është e plot pra në funksionalitetin e saj Se shkryuar kënë kërë që tani mm, Dërkojnë një një. që pritë që një që shorë që pritë Situash në negociatat Me bashkimin evropian Ishte ajo që u lartë çeshor për çeshorin tjetër. Ëh. Mm -hmm. Dhe duhen që në këtë kohë të ketë një seri rezultatësh dhe rezultatet janë këto, janë kur banda kriminal drug capet, Eurocapen, ku diun, rriete dëmtohen, s'po mm -hmm. them shkatrohen, s'është fjalë e madhe, por që se lufta është me krimin vazhdimisht. Dhe kjo është çfarë kërkohet dhe pikërisht në mes të kësaj pastaj largohet të ministri dhe zvendësimi i tij bëhet pastaj Moll Sherri. Dhe me dhe të pezu Duke si kur t'i kush nuk dojnë që të vazhdojmë punët ashtu si, si që ishin mm. Edhe të gjejmë në gjdo mënyrë që të fusim shkopim në rrota Apo të abim gjdo gjë që shë mundur që ministriat mos jet e plot Mos ket një kok, mos ket Pra let kriojmë një situat Që është qfar do qoft Por a normalja sigurisht Edhe renda ekam përgjigjën se kanë reaguar edhe evropianët edhe amerikanët hmm. me këto deklarata duke kërkuar që ministria e brishtë të plosisë funksionale. Si çfarë po thon me këtë? Unë nuk e di eksaktësisht, po mendoj se ideja është stopit bëon na këto. Bëuni serioz me. Bëni pra, thash fjalë më ndesh ajo. Serioz. Dhe koj që muzike me braba Titi-titi-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Dhe Salash pëllat me klona Kthe emi në basfak në klubin e mqesit Pyetja Zoe në zotërin që mund të bërjuve fituën së të dy biletave Për të shkuar në Cineplex Lidhur me sa thamër shqë Amerikanët kërkojnë Që kjo jo vetëm të vazhdoj Puna e deritanishme Por edhe diqka teter Qfar? Nina Krajt Power është për vein yeah it's not the shade we should be biased it. it's the light and it's the obstacle that casts it it's the heat that drives the light it's the fire it ignites it's not the waking it's the rise it's not the song it is the singing cr could cr Oh. Ina Krijt Power, mirë mqesit që të gjithve është 7-25 minuta në kryvina mqesit Jëri përna të regonde për të qka të jash zakonshme Në fakt, kjo është pak e frikshme Dëra të gjurëni këtë, këtë zotrinë për një moment këtu Dhe përsta jëri dëna shpikoj se të shparë mm -hmm. Sa po kemi të gjuarë? Hello everyone, many questions official with This is my very first day in Zinghua News Agency My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao A real anchor with Zinghua The development of the media industry calls for continuous innovation. Panandrgoje, çfarë është që po shohim dhe dëgjojmë këtu? Dhe ky është speakeri i parë i lajmeve, i pari fare i cili është krijuar nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe bëhet fjalë për kinezët, të cilët kanë sjellë një risi dhe ideja është që ata marrin imazhin e një gazetari real, mm -hmm. në të rastin kanë marr uh, gazetarin Zhang Zhao uh, nga rieti Xinghua, nga Xinghua. Që flani po, i kinezëve duket se po diçka. Ëh. Dhe pasi kanë marr imazhin e gazetarit aty dhe më pas zërin. Kylethemi është një tip Sidrini Zeqo, pak a shumë kshu, më pak a shumë kinez sigurisht. Po po themi, Sidrine. <laughs> po, është një një statur kshu dhe mm -hmm. flok ë errët, po portret i mirë, e ke parasysh i rregullt kështu mm -hmm. dhe dhe ky është krim, domethënë ky ekziston në fakt. Pa, në po, nuk është ai. O, kjo që po shohim ne nuk është ai. Nuk është ai kë është po them uh, imazhi i tij i cili si është i krijuar nëpërmjet inteligjencës artificiale. Dhe çfarë ndodh është që gazetari mund të shkruajë tekstin tani në anglisht, mm -hmm. kompjuteri përdor zërin e folësit origjinal në këtë rast të Zhang Zhaos dhe pamjen e tij dhe më pas riprodhon vizitet e buzëve me saktësi të frikshme, do one one të thoshë, sepse është i frikshëm vërtet. Do të na vërtetë teknologjia po ecën kështu, oh, por thënë në vetvete mua më jep, apo më më jep të njëjtin Donk kjo gjë për cilën ne folëm pak më herët është mm -hmm. një teknologji e cila është zhvilluar e ngjashme me atë, është është pak a shumë siç e quajton si Photoshop për audio dhe video. E exact. Ëh uh, sepse mund të bëj, mund edhe dhe në njëra nga mënyrat sepse kjo u situosh u bë e lëverdishme në mënyrë që dikush ta ta kryejnte këtë si teknologji dhe ta sillte, ishte për shkak se kërkonte industria kinematografike. Ata thoshin se ka përshëmë skena që duhen bërë dhe ribër mm -hmm. dhe kushton shumë, sepse të del që një sken duhet ribër dhe do të thotë që gjithë duhet të shkojnë edhe një herë në set, duhet rikrijuar seti dhe kjo mund të ketë kosto alarmante mm -hmm. për një film. Kështu që ata po kërkojnë një zgjidhje më optimale. Dhe njëra nga ato ishte kjo që filloi të ofronte teknologjia ku ti mund të lëvizje mm -hmm. buzët. Mm -hmm. E një aktori caktuar Dhe t'i vijat i zë tjetër në goj Sim pas dëshirës të ndë Por jo duke bërë në inga këto gimmicks Që e pretë këshu si me mm -hmm. gërshër dhe vë buzët Dhe dikuj tjetër që fletë jo, Ajo mund bënde që ti i fut tekstin mm -hmm. Që aktori doj që të thot Nëse tekstit ka ndryshuar Dhe pas ta i e situasht plej Edhe ajo do të bëjt që buzët Lë vizin si pasat i tekstin Dhe imagi është gjall Dhe këj speaker i këtu Në është i padallëshëm nga një stikë vërtet. Unë nuk doja t'ju shpiegoja, në fakt ai nuk kuptonet fare se është uh, i prodhuar në mënyrë artificiale mm. apo është personi real, sepse duket komplet si një njerëz vërtet. Pjesa e frikshme është që, edhe, e që një është në mënyrën se funksionon, thjesht që çdo njeriu mund t'i merreshin rreth 20 minuta, thoshin, nëse un kam 20 minuta të të folurit të Oltës, të Oltës që flet për 20 minuta rresht, mm -hmm. praktikisht kam gjithçka më duhet që ta bëj pastaj Oltën me imazh dhe zërin e saj. Të thoosh farta duan, sepse kone, minunda, o, ma, në atë kohë 20 minuta për të regjistruar tani, po. Do mkaqëm të gjithë nuancat ulet ngritjet që i duan kompjuterit në mënyrë për të që pastaj të fusim një tekst, një poezi ende për, ta bëjmë. Do mirë pafshim. Ofta nuk do duhet më fizikisht. Recetoj miqenin. Nëse un për shembull të jap këtë mesazh siç e thot. E tani ti bie enter kë lën librin mbi pianon, thua. Un fal. E gjej atrova. Kë gjej atrova teks. Kë lën librin mbi pianon. Ja veri në mundi. Çash kë lën librin? Provoj një herë me Altinin. Je gjithkund kultur me qafala, ha. Ti ke librin e pianos. Kotë fundit. Mhm. Libra. Vetëm njerëzit me libra shaq. Shka tražë, kështë në ljubri njërë, e kam po të alë. Ma silë që. Kërëj, më spangë, kryu në më të gjithësitë, shkë të djetë minutë, a? Shkaqë më i të një? Publisitët. Publisitët, doke. Amber hadn't found the city lights Nine seven five We share an each other and The mirror of all the Sound of a love man Trips bomb your eye Dërë në një lugë në momentin e ju jeni duke dëgjuar klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare KLB FM. Unë jam Blendi këtu bashme ju. Ne me Altinën dhe Orson çdo mëngjes zonja e zotrin nga ora 7 deri në orën 10 në këtë valë të ekran. Sot është prëndë muzikën e zgjini ju. Kam dy gjëra për cilat dua t'ju njoftoj në këtë momentet, ju kujtoj. E para është se jemi duke dhënë një filtr. Mm -hmm. Sot kemi për të thetur shortin në full program, nisi mm -hmm. shkrim për të prëmtetave. Prandaj mund të shkruani dua e Kosoft dhe emrin tuaj tani nxirrni telefonin. Nëse jeni sigurisht jo Je duke i dhënë makinës. Pa kuptam. Por nëse jeni duke bërë diçka ku është OK, dërgojini një SMS. Në këtë moment nuk ju kushton absolutisht asgjë. Dhe në fund të misionit mund të jeni juve fituesi një filtri tepër praktik për të pasur ujë të pishëm nga rubineti në kuzhinën tuaj. Dhe kjo është fantastike. EcoSoft nga kompania Teoren këtu në Shqipëri. Hey. Ehm, um, kemi anagramën. E kemi anagramën. Ëh. Mm -hmm. Dhe un jam gati që ta jap. Gandelin? Anagrama. Jamu jemi zëti të tjerë në mëndjes. Tince. Ju e dini pra që të kesh libra në shtëpi siguron me të tjerave edhe më shumë aktivitet, më shumë kënaqësi. Më shumë kënaqësi, pra, më shumë aktivitet dhe kënaqësi. Ëh vërtet. Për ata që kanë libra në shtëpi, ëh. Mm -hmm. Qëse që Libra te Boki është anagrama. Përsa. Anagrama janë për ditën e sonë me Boki. Zona e Zotrin është i çun, i cili ka nam ka nam për libra. Ka libra shumë të trashë, thon? Oo. Oh, dhe i ka shumë të gjatë. Seriozisht? Po, po. Në bibliotekën e tij duhet par kë. Dhe me rekomandim edhe nga institucionet shtetërore, <laughs> shumë vajza janë duke shkuar për të marr libra. Wow. Te Boki. Librat e Boki. Libra te Boki. 069 27 222 069 27 222 për anagramën tonë që është sot Libra të Boki Sigurisht është nëzirë nga fjallori gjusë Shqipe sot më gjesë ju duhet që ti rirendisni këto shkronje edhe të formoni një tjetër fjallë tjetër nga Libra të Boki në mënyrë që të zgjidim anagramën dhe të fitojmë një durat dhe tila është sot më gjesë Nga kont një kontrol të plot mjekësor Nga spitali Amerikan Super. Nga spitali Amerikan E në stage a vjen tani në kryurin e mqesit Kjo është për vini Vini, visi, quna mm -hmm. Ja u i keni këngët që keni kryuruar sot në mqes Goca ku jeni E në stage a marë U, uh, ja një gocë yeah. <laughs> Now baby, come on Sidoor është tani 7:48 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerita Sakaj. Kemi me në zotin Altin Sulaj dhe i... zonjën Olta Reka, të dy prindër. Po <laughs> tani. Dhe të dy me mjekra. Ëh. Uh, po uh, Olta so. ajo është. Olta oh, paçime, oh, ndërsa ndërsa Altini Melesh. Jo, kisha fjalën, një notë simbolike. Mjekra po. kanë edhe Noful e kisha fjalën. Mm. Po të tegut. A vaje. Tu duhet tani mi tre prindër. Njëri është akoma Po shion jetën Në s'ki mëra e tise Shë t'i duk po shion Real, jo, jo. Njëri është me dy binyak <laughs> Nëjë bëzili pas të edhe Por gjithës e si Gjithës e si Për të bërë serios për një moment mm -hmm. okay. Provojnë i fort Shtërëngo Ok, <laughs> të shqit dojtë rrishështu Serios <laughs> Ok, rrishë serios të shqit Dhe jisht atë të mund Kur të mund Për të mund të bërështë jo serios e praf okay. Por, por Kemi një fitua, së më tuket. Mm. Sepse Amerikanët kërkonin që jo vetëm të vazhdonin arritjet e policis, por edhe... Përparimin në reformës në drejtësi. Wow. E të thelo e shempo. Mm. Bravo. Në të përparon të reformën në drejtësi. <laughs> bravo, Olka. Jo, hivre. bravo, Toni. 5, 2, 3, në baronumërë, fiton të biljeta për në Cineplex. E lundë, bravo. Barimi i... E ja ti djalosh të vrarë mm, me mbiemrin Kacifas, siç ishte emri, arrova Konstantin. Konstantin, po, oh, brapo. Kacifas uh, ndodhi dje mm -hmm. në vu, në Vularat apo në Bularat, si i thuhet, me vapa me bëse. No. Në këtë vit i thuash të ndyrë. Jo, po janë të ndërkëmbyshma ato ndonjëherë kështu. Gjithsesi, ëm kapadur thirrje anti në varrimin e tij për Spata e shqiptar e qen shqiptaret të gjitha laj, këto gjëra janë e ngjashme. Mm -hmm. Dhe ne thamë këtu në klubin e Mesisit para një jave kur në njërin nga stadiumet në Kreçitë të ungrita ajo banderola që thoshte një grek i vdekur, një bastard, apo një mm -hmm. grek më pak, një bastard më pak. Diçka e tillë se se si ajo është një çështje shumë injorante, e natyrisht një njeri grek. Imagjino një grek, më shumë një grek i vogël, ku diun, një 6 vjeçar grek. E na vija tri. Edhe një bastard Edhe më kush thotë që të vrasësh një gjashtëvjeçar grek është njësoj si të vrasësh një qen, natyrisht që nuk është me trutë kokos në mend apo me zemrën aty ku duhet. Jetë. Mm -hmm. Jemi njerëz, do në të thënë. Për ska, as njerëz në as të. Nuk krahasohem as me qen, as me dele, as me dhit, as me macet. Po. Edhe nuk kërkojm vdekjen e kërkujt, edhe ata nuk më përfaqësojnë as mua, kam besimin e plot as juve dhe as çdo shqiptar normal. Në të njëjtën mënyrë kam vështirën edhe hyvan Të kësa kategorije Si ataj që Ja behën dje në Varim Nuk përfajsojnë Shumis të ndërmuesve Të njerëzve Në kreqi Qështë janë shkur Dye ekstreme Qëshin këta tanët Hajvanët tanë Qëshin hajvanët e tyre Filojnë që të marrin mikrofonin Dhe të mos alëshojnë nga dora E gjithë sala e mbushu Plot me bura dhe grat menqur Shpresoj Hesht E të gjënë në lyrimat E idiotve Kjo sa është Ti hendesh druziar nëse, jo, e kam batalin. Sigurisht që ajo ishte gjë shumë e shëmtuar që ndodhi ashtu dhe sepse mm. ajo ishte për të nderuar një të vdekur, sidomos që ai në fakt ishte njëri prej tyre. Le ta themi këtë gjë. Edhe ai vdiq sepse e vuri veten në një pozitë për të vrarë. Në atë mënyrë, pa hyrë pastaj mund të ishte shfutur apo ajë është një gjë tjetër, por por që ai ishte aty me vullnetin e vërtetë në një situatë që Ai kishte krijuar po vetë. Ai ishte në një mënyrë, po pa, kishte autosignal. Ne e kërkoj. Tani ai ka vdekur dhe për të vdekurin nuk nuk duhet folur më keq se çdoën të tjerë e tjerë. Po dua të them kta që erdhën atje, edhe që bën an të holëriman. Let të mos i marrim, sigurisht janë në kta Greqia. Nuk janë në kta Greqia, ashtu siç ata që thonin që të varrim grekun në litar, të therrim grekun u hapim barkun do të nxjernim në zonë të avarin ja, në qafë këso, nuk janë në Shqipëri. Ka grupe të tensionuar hmm. që me ndojnë dhe për nështu, por shë që rritë në përgjithsi. Janë tjetër që, ka artista, ka dashnor, në hartën e genetikës në Balkan, nuk ka dy kombe më të përzjera se shqiptarët dhe grejnë. Në termën të martesave, në dërë martesave, etjere, etjere, etjere, që kanë ndodhur në shekuj. Shë që, që jemi edhe në qikë të miksuar jemi, Bim pak si afrë Bim pak si afrë Jetojnë pak si njashëm Nga përqenjë pak si të njët atë ushqime Të, të njët atë një melodie Këtë duhet se qëfar gjera nga, nga kjo Për e në gjithmon Gjithmon hajvanës që marrin mikrofon Ata duhet të flasin më for nga gjith mm -hmm. Gjithkos Këtë e në baspak Këtë këtë këtë këtë këtë Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Anybody feels the way I do about you now Backbeat the way that I'm the street that the fire in your heart is out I'm sure you've felt it all before but you never really had it out I don't believe that anybody feels the way I do about you now Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit. Ju përshëndesim dhe të gjithëve ju urojmë një ditë të mbarë. Unë jam Blendi do bashkënjëri. Mirëmëngjes. Gjithashtu dhe me hortën në zëmë gjysmë nga ora 7 deri në orën 10 në valet e radios kombëtare KRFM. Mirëmëngjes dhe ditë mbar, premte, zotrin, prak, mm -hmm. të mbarë secilit për ju, zonja Zotrin. Pra fundjavë. Mhm. Është koza censurës tani në klubin e mëmëjesit. Na shoqëron çdo ditë. Është shumë të salca dhe ham vetëm pjesën e poshtme ka luaj turmens kjo thensora e Altini Altini ka thënë para dy ditësh se kishte bënte me detin Kemë bërë një skajim të vogël. Ke bërë një skajim dje, dje. Po? Sepse mm -hmm. në njërin version mm -hmm. ëh është diçka që ka lidhje me detin, por në versionin tjetër se kishim ato dyshimin hahet nuk hahet. Okej. Okay. Versioni tjetër është diçka që është e ngërthshme. Po e përdorim për e përdorim për, për dorërat fakton për për e përdorim për për për për për në versionin e parë un mendoj që ne nuk e përdorim për Oji, për, mm -hmm. për ta ngrënë por ka një version, version tjetër të një përdorim tjetër të fjalës e njëta fjalë ka një ku version të dytë ku mund të mm. hahet ah oh, është e vërtet është <laughs> e vërtet e komplikon edhe më tepër është e vërtet ëh ndërkohë në gramë për ditën sot më është librat e Boki zonja Zotring Boki është një çun që ka libra të trashë dhe të gjat me lloj-lloj aventurash Kështu që Libra të Boki Me rekomandim Madje Kështu që kush doj që të beqef Libra të Boki Ashtu në grama përsot dhe huop, Boki 0-6-9-20-7-2-2-2 Cila ashtu në grama përsot 0-6-9-20-7-2-2 Nërko që në Cineplex mm -hmm. Jam dy filma Overlord The Girl in the Spider's Web. Vajza në rrjetën e Maryam ngas. Është vazhdimi, besoj. Vazhdimi theologjik. Po po. Po vazhdon ajo, po. Por me aktorë të tjerë që që u ndryshoi më sa e para. Çfarë është kjo? Është e para ka qenë vajza me tatuazhin e tregoj. Elizabeth. Po, aktoria është shumë e mirë. Ose pak më shumë më ka pëlqyer shumë ti thua Alexander? Asyr, se më vjen më ndemri mesveç. Duket se kishte Lisbeth Sander apo diçka të tillë. Nëse nga Stig uh, Stig Larsson. Pa. Librot e tij. Okej. Shumë mirë. Kështu që, mhm, pa Belgjika tani. E historia është si super interesante. Më vjen vajzë tjetër thollë so tani nuk më pëlqejnë, më pëlqejnë vajzat e para, po. <laughs> ti mos uh, mos u shisësh më shokse. Më mirë mund të dalin. Po, duhet par. Duhet par. Për po, të dhënë një gjykim pasaj. Mhm. Mm Okej, okay. kemi një fitues solta. Po Adere. Pra në gramë Pa jebi pak Bibliotekar Bravo <laughs> Wow S'ta thema Pra, Libra të Boki është bibliotekar është, është... judi fitues 8-9-5-in bra Numërë fiton kontrolin Në plot mjekësorën Nga spitali amerikanë Ishtë një mënyrë Bravo, Për të, të dhënë mua tje Se, se Boki mm. libra, për të dhënë mm. në kontekst Bibliotekar i ka Libra Kështë shë Super Ha, ha, ha Shumë Dhe ga uzoja zotrin Që 87 vjeçari Mihail Gorbachov, lideri i fundit i Bashkimit Sovjetik, Sovjetik. Mm -hmm. ka paralemëruar se jemi duke shkuar, jemi duke shkuar drejt kësaj. Është mirë po të thash. Jo, nuk do thosha e mirë. Na, Kujdes. <laughs> jemi duke shkuar drejt kësaj është ajo që thon ndonjëherë se historia përsëritet. Mm -hmm. 069207222 Tonight's the Freddy Mercury living on my own uh, club in MJ's it 319 812 so lonely living on my own Mërë mëgjesi, blendi, mërë mëgjesi Fredi Mercury, tit, tit, tit, tit, tit, tiri -ti. Hello okay. Kam sa gjera gati për ju, Tani Unë i gati për të luajtur Kuj keni zile ja? ah. të uaja? Unë e kam të to Këtu i keme Shkërqy shumë Fjallë mërëpsht Fjallë mërëpsht oh. Në klubin e mëgjesi Jeri Tani Kujtës pra zonja e zotrin Sëpse jemi në zonën e lojës Tete pës mëdhjetë Un kam fjal me 3 4 5 6 1 fjal me 7 shkronja. Un ja fjalën atë duke nisur nga e fundit drejt së parës. Dhe ju duhet t'i gjeni në kohë i pari që vjen me përgjigjen e saktë do të jetë fituasi. Do të jetë fituasi. Mund të futem jaltin? Yes. Ja bra. Fjala mbrapsht. Kë paraka 3 shkronja. Do fillojmë gjithmonë me shkronjën e fundit, pastaj para fundit e më radh. Dekord. Shkronja e parë për ju është shkronja fundit e fundit të fjalës. Shkronja e parë për ju është Z. Z. Holta. Los. Los. E di. Sot do ul të di se çfarë më munduaj të më thotë sot mëmës. Por uh, jo, <laughs> también cash. Yeah. Mm. Shkronja e dytë për ju është Z. Mendova diçka gjithsesi. Zanoria e e. Dieri. Mz. Atoja se janë. Dhe... Mz ka thënë Dieri, para është saktë dy pikë për Dieri. Okay. <laughs> Bravo, Jeri. Të lumtë Dieri, fjala është Mz. Kjo fjala ka katër shkronja. Shkronja mm -hmm. para për ju është G. Shkrojnj e të ty për ju është në Në Mëngë Jo këta sepse është në theme rare Mëngë Kjo është nëgë në Lëngë Lëngë uh -huh. Do të ishtë e sakt Por ja, sështë së Shkrojnjat të të të të të të gë Në mos 3 për ju është Për jëra jëri duhet të përgjithëj Për përgjithëj Në e të përgjithëtani Jëri Angë Ang. Duhet një shkrojnë Wow Së më vjene së gjëmë Së ka gjëri mund të përgjithë Dukët të një fjallë gabim Thuaj një fjallë gabim Ose mos të falë farë Thuaj të angë <laughs> <laughs> Se <Së> përgjithë <laughs> Se përgjithë Ang. <laughs> Shtepasak. Okej. <Okay. laughs> Asociaciali Gabi. Okej, okay. veten për dëgjuar se si për an kemi zbuluar 3 shkronja zonjës Zotrin, të të mbaron me Ang. Ka vetëm 1 shkronjë që mungon, e cila është ajo i pari apo e para që do vim për gjën e sa ka përfituar 2 bileta për ncinën e Plex. Filmat janë Overlord the The Girl in the Spider's Web. Për fjalën M's është Lisa fituese 772, merr numrin fiton 2 bileta për ncinën e Plex. Ndërkohë më kanë thën Bank. Bank. Ja Shtepasak. Kjo është bango. Baba. Përshëndesha bango si aty ku ulesh, ndërsa tjetra është bank. Me ka. Bankë, me ka. Okej. Kjo fjalë ka pesë shkronja. Shkronja e parë përju është Z. Okej. Mirë, jeni çeli. Pak më bones. Me shumë bones. Kjo fjalë ka Z. Z është shkronja e parë përju që i bie ti. Me pesë është kjo? Po. Shkronja e dytë përju është A. Një fjalë me pesë shkronja, zona e zotrin që mbaron me az. Maraz Maraz Maraz është e pasak t'jeri Baraz Baraz Artin shkronja të redës Vëzën me gëmë në fëtë L L Lans Mungojnë dy shkronja Për të formuar Fjallën me 5 shkronja Ma e për dhe një tjetër të të të <laughs> Shkronja 4 për ty Altinë është U. Ulaz. Pulazave. Pulazave saktë lum 2 pikë. Bravo ti. M'fan 1 pikë. Një. E mendova që te Lloja po thashë është artist. Po çaj të ishim më shok. Po çaj e rë të të fal. Bravo qoftë. Për tën që jam i saktë. Ai është rang, fjalang. Fjala ishte rang. Ës Sonila fituese dy biletave për Sinemax 602. Bravo rung. Sonila. Kjo fjalë ka mm. gjashtë shkronja. Kujdes, shkruajmë para për yjsh i. Mhm. Mm shkruajmë ditë për yjsh r. Mhm. Mm shkruajmë tre për yjsh b. Oh. Mm -hmm. ah. Bri, bri, bri. Bri, bri, bri. Pra, mungojnë tre shkronja. Olta. Dreta sa shtohet bri. Përbri Përbri Përbej e sakt Brava Sërësisht Të ndoj Hello Sërëmi bëhe shkryje e, e. sakt <laughs> Okej okay, Që që që ojta ka tre pik Jeri ka dy Altini ka një Të gjithja në loj për fjallin me Shtat shkronja Yeah <laughs> Okej okay. Kujdes Shkronja par për ju është të Shkronja e dytë për ju është shë Shkrojnë e tretë për ju është I Pra është një fjalë me Ishtë Shkrojnë e që mbaron me Ishtë Ishtë Ishtë Gëg nishtë Aha Dë në oh. oh. oh. oh, të shmëket E gjeti Gëg nishtë Vardat është e pasak Mo O O O që ardhimi Gjënë keshë Shkronja e 4 për ju është bë Këtë fjallë më ka dalë Rasësisht për para në fjallorin e gjusë qipë Nuk ishte në mendjentime Fatë i e sove Edhe një të luta Apo të të të të tjërë Kërbisht Kërbisht është e sak jeri bravo, jeri, bravo Bravo Bravo Bravo Eru Eru Eru Bravo Falemnderit, falemnderit. Bravo Jerry. Jerry i lumt. Falemnderit. Ësht ajo me cilën ti ulesh, Jerry? Po, po. Ti do po. të gambash i ri kështu si në majk arkigës <laughs> domethënë. <laughs> Herri de Iglesias tani. Këto il tonen. Bailando është titulli i kësaj këngë. De semer bueno është grupi që shoqëron tani në klubin e mëngjesit. Ya Jesuit vive la música en susjiniu sepse este premte ora 8:22 minuda Yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón palpita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche la que te suplico que no salga el sol Bailando. Bailando. Bailando. Bailando. Jumbo y envio llenando el pasillo, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. Bailando. Bailando. Bailando. bailando ese fuego por dentro me ta enloqueciendo, me va saturando. Con tu fisica y tu química, tambien tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no es. si por su filosofía mi cabeza está vacía no puedo más Gjithëname mirëmjes, olta mirëmjes të dashur miq, ju urojmë një ditë sa më të bukur tetë mbar dhe dua t'ju kujtoj që sot muzikën e zithni ju në 069 20 70 222. 069 20 70 222, fjalën tani ka kolegi Ajerida Sakaj. Por shohim një histori të çuditshme, është një zotëri, e ka emrin Emil Rattlebend, ai është hollandez, është 69 vjeç dhe ka filluar një betejë Të cuditshme dhe interesante në të një të nko Vëtë fjallë për një betej ligjore Pasë si a i do të ndryshoj ligjërisht moshën e tje Në fakt, oh. ditë lindja e tje është një më djetë mars i vitit 1929 Dhe a i dojë që të ndroj këto duke e bërë në një më djetë mars të 1969 In the summer of love, <laughs> baby Për mirë, a i dojë që të ndryshoj moshën Moshën e tje Moshën e tje Faktë, njerëzit thotë që jam 20 si vjeç si kur ai, ndërkohë është M'u fal se kjo është çështja që do të kuptoj. Si e ndryshon njeriu moshën? Si mund... Atëre, se kjo e ka shpjeguar. Pra kur dikush ka të drejtë thotë ai që të ndryshojë emrin e tij, mund të ndryshojë gjinin, mund pse unë mos të ndryshoj moshën. Unë kam probleme sot me moshën, sepse si si siç e bë emrin mund të ndryshojmë zotrik. Eliminuar thotë ai për çështjen e moshës, pra nuk e kam më asht të thiesh për të gjetur një vend pune, nuk e kam të thësh për shumë shumë gjëra të tjera i kanë lëstuar para gjykatës. Ai pra, thotë se ka egjizëm pra. -hmm. Mm -hmm. Jam më i kufizuar thotë kur unë sem moshën 69 vjeç. Por ajgizem nëse unë do të them që jam 49 vjeç, atëherë mund të blej një shtëpi të re, mund të gjej një, mm -hmm. një punë të re, mund të blej një makinë të re, ka thënë gjithashtu. Kështu që unë dua të ndryshoj pikërisht moshën. Ne duhemi dhe dhe dhe, diskriminuar fal moshës. Jo, jo se ndihet, ashtu është në një farë mënyre. Në farë mëre ka të drejtë. Po ajo nuk bëhet duke ndryshuar moshën. A bëhet duke të ndryshuar Në, nësësi, Prendefe, në njërë nësësi E para kërkes Në ndoshtë e ka dashur Në ndoshtë edhe për të bërë një loj Ironizimi në rast. E për të selë në pa. pa Por me gjitha të gjukatat e një Ka vetëm 4 javëko Për të marrë vendimin Nëse mm -hmm. do që, të alijojnë Që zotëria Të ndryshojnë moshën Apo janë Sepse ka një gjëjeri Që Dalojt e kjo mm -hmm. um, A i ka të drej për shumull Kur ti e 69 vjetës A do të shkosh të marrësh një makinë me leasing, po themi. Mm -hmm. Jeta ka marrë fund aty. Thot ai, sa më shumë për, më bëj një për 30 vjet, lutem. <laughs> sa <jeta>? herë? <laughs> Kjo nuk e hapim dot, në fakt. Nuk e hapim dot. Po teknikisht. Pa. Teknikisht i bije që ti ketë paratë dhe vetëm ti blej gjërat me cash, mm -hmm. domethënë që ti paguai totalisht. Pa. Mm -hmm. Këto bëon do vdes, o la, un 50. Jete... <laughs> të lavagoj të plot. Nga anën tjetër. Nuk okay. e Nëse po mm -hmm. do që të ndryshoj, pra, të ndryshoj moshën. Ëh. Mm -hmm. Legalisht. Legalisht, pa në mënyrë ligjare. Po kesa për ndryshuar në i një gjë, po themi, praktikisht. Asnjë gjallë, sepse ai moshën prapaj do të kenë thjesht dokumentet do të ndryshojnë moshën. Okej, Faruk. Do të thotë që kam abuzuar shumë jetë. <laughs> një piter <kështë>, pa një vogël. <laughs> dua një moshë tjetër. Dhe jone për censurin që kemi për ju për uh, ditën e sotme, në fakt është e mbaritur nga 2-3 ditë më parë, zonë Zotrin. Ëh. I agost. E zhysim p*** të salsa dhe hamë vetëm pjesën e poshtëme E zhysim pipin të salsa mm -hmm. Dhe hamë vetëm pjesën e poshtëme mm -hmm. Kërpudën Jo, jo Sfungjerin No Lëvoshgën n -n -n. Jo Korën Jo Kërmillin Jo, jo E zhysim kërmillin e salsa dhe hamë ham pjesën e poshtëme Kërpudën Kërpudën Kërpudën Kërpudën E nga si edhe qudicme, tine, të qudichme E nga si edhe të qudichme Pa mirë, s'kemi që i bëjmë mas Që tia është shka që ja kemi prënuar e lëtini Që kërë kemi parë Reputacioni e para april Apo jo ti Esakt A ti e në regol A ti e alamet djalli Letëton qatë duan vërtu Ti pravi e alamet djalli për mua Kja nëndryshan Asë ma më tëve në të mundin Ti e më i mirë e lëtini Ne isa Pete Davidson, zonja zëtërin Njëri nga ishtë dashurit e Ariana Grandes që ajo e përmëndët e në Thank you next, kënga e Simon Tire, e vëmendom dhe ne. Ëh, uh, sepse është na ato vargjet e para këy emri Pitit, por uh, dalet ndanaj më të me ju e për një moment. Në Saturday Night Live, uh, mm -hmm. Kiluan kë si komedian, herën e fundit, të shtunën e fundit, ky është, kjo është Portokallia e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Me të drejtën është shumë më madhe, shumë më vjetër që në vitet 70 edhe një program shumë i ënor. Po Pit është atje dhe është duke u tallur, duke duke bërë shaka. Doke bërë një, një batut me një veteranë të luftës, një Navy SEAL, një Amerikanë, një cili ka umbur syrin njeri. Po, ka umbur syrin gjatë luftimeve. Gjat Dan Crenshaw. Oh, komar, oh, me. Dan Crenshaw, që e kju veterani. Dhe ka nëzirë dhe fotën e ti. Hë nëzirë dhe të gjithë, nëzirë dhe fotën e ti. Dhe nëzirë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jam uh, i surprizuar që të shikoj e thotë Se është një kandidat për të përkongresmen Nga Teksasi mm -hmm. Dhe jo një vrasës nga një film porno Sepse duke të shumë Më atë uh, syrin e piratit mm -hmm. Mirë po nga anë atë tjetër uh, Vëtë uh, veterani I cili e ka marrë të shaka Situash Jo si për mirë kër i thonë Jo dhe a ishë për mirë Ka kërkuar nga <laughs> Saturday night life. Duks problem te vogël besa. Më shumë respekt mi të gjitha. Thot ai ka shkruar në Twitter me një herë mbas gdal kjo. Ky veteran i është uh, duket goxhapur, më than drejt në desh rreth 45 vjeç diçka e till. Është më shumë. Dhe kupa do ta merrte në dorë, atë pitin, pit David thonë që bën shakan. Ky është shtyp si kokë rushi. <laughs> Jei ata, nga ana fizike, por po themi. Ai ka shkruar, një rregull i mirë në jetë është. Unë, mm hmh, thot ai mundohem shumë fort të mos ofendoj të tjerët. Gjithashtu mundojm shumë fort të mos ofendohem nga të tjerët. Masi po i them këtë gjë, shpresoj që NBC-a ta kuptoi se çakat e luftës nuk meritojnë të përdoren si batuta për Shakako. Ëh. Shaka. Mm -hmm. Dhe u ka kërkuar atyre që të mos shkojnë në gjyq, të mos bëjnë ndonjë nga këto. Ëh. Mm -hmm. Por e ka bërë te në CNN kur ka ka dal atë në intervist, ka thënë, le të themi që për produksionin kërkojm 1 milion dollar, të mm -hmm. cilat ata anti dhurojnë për njërin nga spitalet e veteranëve. Në Amerikë spitalet e veteranëve ku shkojnë sepse kanë Pam. më shumë tër, më shumë të plagosur e gjëra kështu. Kështu që t'ka kërkuar. Për një shakat. Edhe <laughs> gëzuar. me <laughs> syrin e tij të keisha. shkatruar nga nga një bomb. Vakë të drejtë, natë që thot, kryesisht. Në shakaj që kushtonë një milion Jë kejë okay, Da në më në qështë një mil djet Ha, ha, ha, ha Femim bas pak në kë ljubinë më qështë Spent 24 hours, I need more hours with you You spent the weekend getting eaten fire maybe i'm belly a lie maybe you take my shit for the last time yeah where every other girl you're Gjysët ora është tani 8:41 minuta. Un jam Blendi. Jam çdo ditë me Juve këtu nga ora 7 deri në orën 10. Qysh nga viti 2009. Sa është tani? 2000 2018? Po, 2018. Po, 2018. Mm. Prej 90-tësh në valët e radios kombëtare Klave FM. Çdo mëngjes zonës sot 3:00. Nga jana në pritë. Nga janari në dhjetor, nga vjetori në vetor prap e tjerë e tjerë e kështu me radhë. Kështu që tani në mëngjes kemi ndonjë emër fituesi për Oltën? Jo. Jo? Mbas kusht. Jo, jo, askush. Po kemi një protestë Astiri dhe është dikush që ankohet që kemi 40 ja. minuta pa levizur. Vendit. Karburanti i iku, shkolla në orari i ku, puna me vonesë, por i gjithat ku do kalojnë. Është, është drejt thotë që dikush i proteston të mos dorë rrugën mua. Është e, kjo është ka problem domethënë. Në, në një, një, një, një, një, një zonë atje ose zonj. Mm -hmm. Unë isha atje. Ëh. Mm -hmm. um, Tek kaza e Italisë, po them ajo zonë atje kur futesh në qytet, e di që pash orën se vija nga Vlora. Ëh. Mm -hmm. Dhe ora ishte 5:20. Dhe e mbajmë mend sepse doja të dëgjoj Akelin. Pam. Me na po bisedonin, makina kishim radion figur, por në një moment aty U kitova, dojë ndizë as mm -hmm. e radion dhe të thash, okay, është është kelli, se s'kisha i dhe në kohës, dhe pash orën, të shë, okej, kemi kelin, mm -hmm. edhe për një orë, pas ka plotë do me tënë, se i bje dherë në gjashtë, mm -hmm. qëshje e qovat e klabi, edhe dhjo e muzikë, pasaj kelin e zhakum, e kështu me ra. Pas të një si Elsa, po, po them, kam qënë në makinë akoma, nga kaza Italia, nga jo zonën tje, dhe Filloi Elsa programin. Mhm. Mm në orën 70 minuta. Deri në orën 7:07. Uf. 80. Sepse ishte njëta situatë që është kjo që po na thon tani. Mhm. Mm në atë pra kishin dalë një grup të protestonin, nuk e morën vesh. Për farë, sefse... Po çfarë apo? Sepse po prishnin banesat, pra për brikë apo fazës, po. Kan filluar të mm -hmm. prishin? Jo, janë në... po kan pra, no, marrë vesh lajmin. Po bisedimë po brav. Po bisedojmë. Që di me të, që dihet se si mm -hmm. kan për të përfunduar. Po, ideja është që Njëri krajo ai më pallate, por kur je duke shkuar drejt ciponjes krau që kanë në të djathtë. Mhm. Mm rruga e re, sepse Unaza do të zgjerohet dhe do të bëhet më, po themi, autostradë nga çështës tani ku njerzit akoma hidhen me vrap nga njëri krah tjetri, pa. do të zgjerohet. Po thon ata me 25 metra dhe mm -hmm. si tregonin në njërin nga mediat, banorët kanë parë edhe shenjat me sprej që vënë në muret e kodinave që do të drejtuarrin në rrugë. Mhm. Mm Dhe një pjesë e tyre që i kanë po themi të legalizuar a këto banesa, ko, po ato banesa, i mbani mend që natko po atë ndodh çështën. Po, ata do të ndodhë çështën. Por një pjesë prej tyre nuk janë. Për shkak të banesave të shtetit në gjithë këto vite kanë, ata mund të kenë vite që i kanë hedhur letrën, mm -hmm. por nuk janë legalizuar. Mm -hmm. Dhe ato do të kalojnë te banesat sociale këmbëdorë. Për një vit. Për një vit sërish atë që ndoshta, jo, i ndihmojnë me qira për një vit, është është fjala. Por për shkak se janë të, të jo, palegalizuar për shkak se shteti është tepër i ngadalt për t'i legalizuar. Këta nuk përfitojnë asgjë. A, përfitojnë asgjë, ata vendin në, në pastë wow. do, do përfitonin një banesë. Jo, sipas Pash Maznikun e Bashkisë Tiran, mm -hmm. që thonë që bashkia do t'i ndihmojë me një vit qira. Oo. Oh, dhe ndoshta, ndoshta edhe më tutje. Por ajo më tutje është Evazive. Mm -hmm. Akulli Hall. Mhm. Mm Le të them. Qëçi këta njerëzit janë janë praktikisht në rrugë dhe mbas ku do të ndalnin, kanë 15-20 vjet që kanë ndërtuar atje, edhe më shumë. Mhm. Mm disa prej tyre tash i gjithçka merr fund. Ata ishin buz rrugës, por rruga do si të bëhet më e madhe, kështu që rruga hyn në shtëpi, edhe shtëpia ikën për lezhdhje, siç tha thë kur ministri për për ata. Po e di jam. Ne nuk ka, e ke parasysh nuk ka asim, sepse nuk e di, po to duaj që të, të, të, të mm -hmm. kishte po normal. E di që është e shtrenjë, e kuptoj që këto para duhet dalin nga diku. Po të duaj që të kishte edhe përta, nëse këta janë në procesin e legalizimit, sepse çfarë ndryshon është që njëri ka legalizuar titrin e ka depalegalizuar, por njësoj kanë ardhur. Në njësoj kanë ndërtuar, ka një titrim që e kanë bërë praktikisht të njëjtin veprim për cili njëri përfiton në shpinë të legalizimin dhe tjetri jo. Dhe titri ja. nuk e përfiton. Pra, bëhet të njëjtën gjë, por ke dy rezultate komplel të ndryshme sepse shteti për shkak të onesave, për shkak të konstat, ah Spatafat Lala. Po të kishte ndodhur kjo deri tani, do kishte letra, do të jeshim lekët. Po ashtu, as i gjost japim. Iktëshi. Do ne do të japim një, hajde hajde, një një qira. Atë një vit, hajde një vit. Po, edhe një vit. Po një vit qira, ne krahasim me një shtëpi që ti e ke. Mm -hmm. Le ta themi. Është më tepër sikur të na dhënë një lapër syve. Po do të ndot marrësh një do të jap një një vit qira. E pastaj bëj çfarë dësh. Po kushtojon. Nuk është tamam gjë që dua të të dëgjoj kur uh, marrësh se do të mshkatrosh shtëpinë. Apo një vit qira merr edhe fute <myshte> Anti ku futen në gjitha qirat Shushë është është për këtë arësue që është blokuar rruga tje <myshte> Dhe ka për testa pra Po, tje e u bënuam në mënyrë skandalose Shumë njëre zukëthuin Rotu dhuk e kaluar atë në darsën E voglë që ka Autostrada, ajo Unaza, Renat, <myshte> Zonta, Stirët, aty por Problem pa Ne na u desh shumë koj gjatë për shkuar në shpi Po thua e si sa rruga tjera në glorë Dëma no, ose Vlorë Tiran Ishte kjo Kam simpati për njerëzit që Përjetojnë më të gjëndë Se përse është një shok I alëzë e konsumë Vete në vendin e tyre mm -hmm. Dë me ndojtë qëfar do të bëja unë Për fmit e mi Për familjen time mm -hmm. Nëse qatia i që kam dërtuar Për gjithë të vjet Në mënyrën shkatarashe Që Shqipria ka funksionuar në gjithë të vjet Pjesë e këti sistemi Kam qënë dhe unë Ne kam marrë dhënë këtë chat. Ku kam rritur këtë fmijë? Ja e përgjoi në shkollë me një minim mundimi, po munduan të bëjë diçka. Dhe pastaj i vjen ky lajm. Hmm. H. Do vjen kjo bombë, se lajm mi thon çen. Kjo është, kjo është, doman duhet mirë mirë, protesta është më të drejt, prapo, që që me të drejtë prapë, po ja që njerëzit që kalojnë aty. Medi. Gjithmonë 9.30 e toni atë. Si segment. Topaktan në për ko? sa kohë të... kam pësimën sa të sa të marri, sa të Mari sa të çfarë jo po shiko e ke parasysh dua Kysh ta kujtoj të nuk e nuk e di nuk e di ëh um, a nuk ishte kryeministri pak ditë më parë që shkoi në një familje që ishte shumë e varfër mm -hmm. dhe u ndërtuan atyre një shtëpi të re pam. sepse mund ta bëj këtë gjë edhe si ëh uh, dhemshuri Se duhet besoj që Kryeministri është njeri dhemshur Po normal Edhe si njeri, po themi, edhe si Kryeministr Me që e ka këtë pushtet në dorë Dhe dimë është i pari i Shqipëri se mund të bëj Në të njëtë mënyrë, për këta Nuk mund të bëjt asë që Në mëndë në të save që s'kanë shpi u angre Sepse këtë zemrën e bardh Po save që e kanë u aprish Në i lënë mes kator rukve Sepse sura fati Dhe ata janë viktima Tak ti sistemi ku bashme të tjerë dhe kryeministri është lojtar, Ta, o themi dhe prej 8 jetësh i pari i vendit dhe para sa i pari i këtij qyteti. prej shumë dhe shumë kohësh, njeri me shumë pushtet këtu. Dhe nuk është vetëm mbi të, është janë dhe të tjerë këtu, po. Imagjinoni që një ditë ti vjen atje thon, këtu shtëpi do të prishet. Ai vetë e di, okay. Si shtë të mamë në vëndën e dur ishte Për, akishe, Nuk duhet a kështë lejuar që në fillim jo, Pas ka që ka i shkohë Pas ka që ka i shkohë, Sheri Dhe të jeton... këtë një formë pak më njërzore sesa, Një, një vitë që ra Këtë e më basë pak, klubin e mqesit U përshëndesim që të gjithve është të të të, të pësjet We you hold the light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 What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds, not a word without the peace, face a, a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. me klub në mëngjesit më në Radion Kombëtar, Klube Fem, Ermin Xhes Blendi, Ermin Xhes Altini Olda, Ermin Xhes Dashumish. Sot muzika e zgjidhni ju në 069 207222. Jemi lejo vetëm një moment, si kujtoj se do t'japim një short, do të hedhim mm -hmm. një short për një filtr në në fund të programit për ditën e sonë rreth një orë prej tani zonën e sotrin. Prandaj mund të shkruani dua Ecosoft dhe emrin tuaj nëse doni që të bëni pjesë tek shorti falas për fituar një super filtr nga Ecosoft në vlerën e 28600 lekëve. Mm -hmm. Falas për ju. Të reja, sigurisht. E vërtet. Jerit. Përshëvaj për historinë e një zonje ë uh, që jeton në Iowa dhe në fakt ka pasur ajo është 51 vjeç e vje, që ka emrin Lorraine West. Dhe uh, kanë bërë një ndryshim në jetën e saj Sipëse kanë ndryshuar apartamentin Ka bler një shtupitërre Dhe mm. duke që nëse përbënd e këto uh, transferimet e fundit Nga njëra shtupinë në tjetërën Me ndihmën e motrës të saj Kishte ndalur me motrën për të bler ushim Për të ngronë dhe për të pyrë një kanfa Pas i ishin lodur të dua Dhe kishte bler edhe një bilet lotarie Nga këto Powerball mm. Me gjithë ato uh, Përbë Mendën uh, shorti nuk hidej atë ditë, hidej uh, pas pak ditësh dhe zonja shkon në shtëpi me radhën më e punës së saj derisa në një moment një mik e pyet në telefon nëse i kishte kontrolluar numrat e biletës që kishte bler, sepse uh, ishin dy fitues ti një çmimi shumë të madh, por njëri ishte e, identifikuar si fitues kurse bileta tjetër ende nuk po shfaqej dhe ky miku i mirë i bëri një e, i dha një këshillë të kontrollojë po, a e ketia shifnjën, po. Po jo, ishte kjo apo jo, sepse ishin duke kërkuar për fituesin e dytë dhe boi fjalë për një vlerë prej 687 milion dollarë. Oh po, <të> nuk jam oh. pak. Me gjithë ato, wow. uh, Lorin filloj kontroloj qantën e saj në përshpit dhe nuk gjeti bileten uh, që kishte blerë Dhe u kujtuaj që ndoshta në makinën e të motrës mund të kishtë haruar aty Dhe i qëlloj dita e saj me fatë sepse bileta u gjetë Ajo kontroloj uh, numrat e biletës fituese Dhe ishte ajo fitueseja e dytë e të shmimi të madhë për 687 milion dolarë Wow, ma oh, fat, jo, shumë fatë me ndrymin e shtëpis, ajo, ajo pati edhe pati ndrymin mm, mm, mm, <laughs> e jetës të kësaj natyre. Është fair diamës si pozitive i. Të knaqësh shpirtin. Ë. Ë. Inxhinieri i cili m vdiqet dhe shkoi në ferr. Pam. Siç do një burri mirë, kështu që meriton tani në farë mënyrë. Mhm. Mm Kemi komo shok. Po. Pa. Po pa pas një minutë vetëm. On po fillim farem. Oh Mustafa. Oh Mustafa. Daj del djalli përpara, i tha Mustafa. Dëgjoa Ibrahimin tim me ato shkrimet të shëna. Hajde këtu, hajde, i tha. Ktu është për të mbaruar zotritu. A të pëlqen mishi? Ha mishin. Mhm. Mm po edhe këtu, ha mishin në në hell. Po. Shumë mirë, <laughs> sepse të hëna me këtu, tha, të uh -huh. gjitha marrin tha nga 2-3 kg mish, e, mund shtrohesh atje dhe ha mish derisa nuk mund të hash më mish. Jo vetëm mish, mish, mish, mish, mish. Po për nuk më shon zemra se ti ke vdekur. E ke vdekur. <laughs> <laughs> sa mirë tha këtu. Ka lezet. Po, të pëlqen Bixosi tha? Të s'i tha, kë deri kur të hoqë llodha, të bëroj llodha tash me hoqën tjetër. Ej, tha kë, do të pëlqen të martat. Tu të martatave, shkoim në kazinon më të madhe në Ferr dhe aty luam një bixoz pafund, luam bixoz sa nuk të mbetet më as një dysh në xhep për të luaj bixoz. Po s'ka problem se tu sfalimenton do ose kë dekor. E mbaruar i tha. Oh, shumë miri tha kë. Mhm. Merkurave i tha. Kemi drogë, pëllqenë droga Unë jam droga gjurë në mërë një thakë. Shikota Të, më, të mërkurave në, mdhidhemi në shesh Kemi një tepsit mame Dhe mbushim e loj, loj Droga shë ati dhe fute, bjere, fute Njërë ngrish, njërë ullish, njërë ashtu, njërë kshu Do të shmën dhe shfarë dhe këtë drogë shumë pa fund uhum. E nuk ka aso vërdoza së gjithë se ti maruar, je Shushu <laughs> <të nëndodhë> që, <laughs> që nuk të ndodhë, shushu <laughs> Po Sodomia, Qa është të më janë e përtonojnë, burë ati e në shumë dhe... Jo, e thë asë përqenë. Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ajë ka të sanya da ti nëse do, romirato janë për ty. Mirëmëngjesi uh, Zoti Zalla, mirëmëngjesi dhe Suela Bakos. Su, Romir Zalla dhe Suela Bakos janë këtu në zonja sotrin në klubin e mëngjesit për të folur pak për një shfaqje e cila është duke ardhur shumë shpejt sonte. Ëh uh, në fakt nesër në Durrës, të, shtunë të, të shtunën e të dielën në Durrës, faleminderit faleminderit. Edi çfarë bëti vaj? U sapo morrthe njëri tjetër të prandaj ishte <të> gjithaj zori, sepse ishte ishte planifikuar se ishte <tës>, pak më thjes saq. Po ti s'e duam më gjese me mise en scène, do të thonë duke kemi një nga tres kuvish këtu, mirë se keni ardhur në studio uh, Suela dhe Romir, është kënaqësi që ju kemi. Këndesia jone. Ëh Suela Bakos, nënëtrin dhe Romir Zallayan Ganti për shfaqjen e tyre 3 gra dhe Misugi nga Yasushi Inoue Inoue Inoue me, me tekstin uh, te gjea Inoue me tekstin te gjea <laughs> i cili është një autor japonez uh, dhe ky është një kjo është një novel e uh, cilën ju e keni përshtatur në dramaturgji. Tregova kur këtë? Ëh uh, uh, në fakt në titullin origjinal vepra titullohet The Hunting Gun ose Çiftja. Mhm. Uh -huh që është siel vite për para si një novellë me titullën Tri Gra. Unë am njohër me të rrëtë 13-14 vjetë më parë dhe kam pasu një ide fikse që për e ati momenti për të realizuar në skenë dhe për të ngritu në skenë tre personajët për cilet ve prabën fjalë, mm -hmm. që janë në fakt tre gra. Dhe sfida dhe ambicja ishte ka që madhe për të realizuar pikër i shto tre gra në një lukur aktorejë. Mm -hmm. Si fillim nisi si një lojë thjesht që hase e bëj sot, hase e bëj nesër, derisa më kthyen në obsesion dhe më në fund ja dola, më së pra shkurtësisht. Por aty kur po themi veprën letrare në pra një vepër dramaturgjike, në një vepër drama, dramatike. Ai transformim një... që duhet të ti ndodhja se. Po po, po, po. Po le, le të lejon të pyes diçka. Meqë meqë se thua shkaku i shkakut i e bërti fillimisht me leximin e këtyre librave, sepse nuk është i vetëm libër që ke lexuar, po çfarë janë elementet që të ngacmojnë tek libra apo vepra caktuar që thua? Këtë duhet bërë, këtë duhet uh, një gjithë në sketë? Uh, Faktishtë kemi tre personaje të shkëlqyra, të përshkruara në mënyrë fantastike nga autori, që zbërthejnë dhejnë në detaj natyren femrora, Dhe që japin të gjitha në gjyrat dhe kësaj natyre dhe në, në gjitha, si të thuesh, fashat kohore më të rëndësishme mm -hmm. Në për cilat një grua, një feme kalon Pra ka i një plotësi po të jemi të kësaj forme? Po po po, është, është një, një univers i totalisht i vizatuar të cilat ë, kam përstupin shumë grisht se për zdo aktore që të marri dhe ta për cjell mm -hmm kjo ka qëndë si fillim, pas taj, për te, kësaj janë mesajet që ve pra për cjel është gjuha, e, bukur është gjetja që të treja këto gra i dërgën letër një mashkullit vetëm që është misugi, dhe, dhe lidhja me styre është njëra është groja, tjetëra është të dashura dhe tjetëra është vajzaj të dashures okay. ku të treja në një një moment të jetës, ndodhen në një udhkrysht të til që duhet të për cielin, se si tosh shkëput janë prej këtij mashkulli po në mënyrë respektive secila prej tyre secila mm -hmm. prej tyre në këtë moment të cilën shfaqja ndodh heqj dorë nga Mesuki secila është mënyra -t -t -t okay. të pashfaqet për mos ta zbërthyer Shumë mirë le të themi edhe nga zoti Mesuki pra i viem me rregull 3 që, që ju theni ai unë uh, ju jeni Mesuki po më tregova që çfarë Unë me rregull 4 <laughs> përveç përveç 3 atyre personazheve është edhe Vesuela në këtë mes që është njëkohësisht edhe jo vetëm bashkëpunëtore, por jemi situash puna vazhën dhe në familje. Misug, në faktë, është një personajtë cili në vepër nuk shfachet, në më dhenë, është një personajtë cili t'i adresohen këto letra është bosht t'i vepërs, por nuk shfachet, në në shfachet, do më dhenë, në shfache, do më dhenë, svela vendosi që të bëj prezant. Më mm, sugjito miqërohet pra. Të miqërohet sigurisht të miqërohet, por më tepër edhe nëpërmjet uh, gjetjes uh, dra, uh, dramë jo vetëm dramaturgjike, por edhe edhe regjizoriale të uh, përzierjes së uh, personazheve uh, surreal me me me personazhe real, që në faktikisht janë një regjisor, dy aktorë, një një aktore, një asistent regjisor dhe një dhe një muzikante, të cilët janë një grup artistësh që Um, punojnë, ndo të piqen dhe po ngrenë një shfaq, po ngren pikërisht këtë shfaqje që mm -hmm. bazohet mbi këto tre letra dhe këtyre tre uh, grave që i drejtohen uh, këtij mesuget. Plus jam vënë që gjithmonë në studio ne gati gati e tregojmë gjithë shfaqjen. Jo, nuk do të nda tregojmë këtë. Po, po, është shumë interesante. Domethënë mos po pyet për finalen, sepse atë nuk domethënë po e tregova vetë atë, atë. Nuk të pyes për finalen, por por ka ka këshëri në faktin që tre gra. Po themi gruaja e tij, e dashura e tij dhe vajza e të, dashur. të dashurës së tij, në momente të caktuara që kanë pësuhen në janë momente të ndryshme, në kohore, po janë momente të caktuara në jetët e tyre i shkruajnë anti. Pa dhën më shumë sa. Ky burr paska pasur ca talente po themi, apo apo diçka, një lloj gjeje që që i ka bërë këto krah që ti shkruajnë, apo që ky tjet të ka një dikues uh, në to. Duke qisë, unë nuk e di se çfarë është. Kjo më bën që të vij antëj që të marr vesh çfarë është sekreti i Zotit Mesihut. Un, unë mund të, unë mund të flas për për gratë kurse për këtë burrin të klasë të klasës së tij. Pak sekondë, apo s'ka problem, po lejojmë okay. <laughs> okay, Romirin të flasë për gratë. Okej. Okej, këto gratë do të thonë ë Kam prinsipin që këto grat janë grat të cilat kanë kanë një dramë të caktuar uh, në lidhje me me këtë marrëdhënë që kanë pasur me me këtë burr. Qoftë marrëdhënie dashurie, siç është rasti i gruas e të dashurës, qoftë në një lloj marrëdhënie tjetër, siç është rasti i vajzës së së të dashurës. ë uh, Janë grat të cilat kanë kanë dramën, kanë një dramë, të cilën e shprehin dhe shprejnë e shprehin nëpërmjet letrës. Mm -hmm të ta shprehësua përmjet letrës Kambrëshipën për diçka shumë shumë e lirë. Mm -hmm. Njëri u shme i lir kur shkruan sepse është me veten e tij, nuk nuk e ka përballatë të vërtetë, nuk e ka përballatë që po i flet, po ja ja shkruan në letër edhe zbrazet më më mirë Kambrëshipën. Dhe ehm um, mendoj që duhet duhet të kenë pasur një një lidhje të të fortë. Kjo ndoshta jo për meritë të, të burrit, më shumë sesa për meritë të, të ndjeshmërisë që kanë qi kanë uh, uh, këto gra nga episodet e ndryshme mm. që e kanë lidhur në jetën e tyre me këtë uh, njeri. Ky njeri ka pasur fatin të ndodhet në kohën e durr, në momentin e durr me me gratë dura dhe dhe, dhe kanë bërë një një jetë pak të të komplikuar, cili zi, rëmë, po një një po, vetë, të cili shndërohet në fat të zi, pastaj mban rrugës sepse gelet një i vetmuar. Po të mos ta themi atë finalin, do të tallëm surprizën. Po mirë, atëre ë uh, pyet jashtë. Mesa kuptoj ë uh... Sepse Japonia është larg, është një kulturë tjetër, një vend i largë, por kjo ka të bëjë me diçka që është shumë më njerëzore, që i flet i fletë të publikut këtu po ash lirë shumë se nuk pa ka të bëjë me gjun apo kulturën apo traditën, por në nivelin njerëzor. Më tregoni pak për këtë, pra, këtu rre, këtu janë ato notat dhe nuancat uh, të kësaj. Absolutisht. Ëh, veprën mund ta zhveshësh totalisht nga orientalizmi i saj dhe ajo të qëndrojë në krem në mënyrë të shkëlqyer, ashtu siç mund të bëhet një spektakël i vërtetë nëse do ta marrësh në konsideratë orientalizmin edhe ta ta shndërrosh në një performansë japonezë. Besoj që i ka të gjitha mundësit për ta trajtuar. Mënyra që unë zgjodha për ta trajtuar, ishte në fakt një mënyrë, uh, them, brënda mundësive të mija, dhe brënda ambicje estime. Dua të them, në uh, base me një regjizor, s'gurisht që i regjizorit u e tishtë një regjisor i mirë. Mm -hmm. Kjo vepër mund të shkonte në përca përmasa të cilat unë nuk mund t'i them në këtë moment që jemi, sepse ajo të jep gjithëta mundësitë për për kolorin që ka për uh, mizansenat që zhvillohen për ngjarjet, për dashurinë sublime të cilën trajtohet dhe trajtohet në trajtohet në hapësira të ndryshme, si si psikologjike, ashtu fizike ashtu mm -hmm. realiste mm -hmm. dhe ti mund të, mund të shkosh ku të duash. Po ja, mund ta bësh, mund ta bësh ti këtë Suela. Nuk e nevojat të presim sa të vinë regjisorët. Jo, jo, unë e bëra, unë e bëra. Doja të thoja, doja të thoja që vepra ve vërtet, vepra vërtet është e shkëlqyer për të skuar sel në për të skuar uh, gjithkund. Ajo që un kam bër uh, brenda mundësive të mia, duke qenë se doja shumë të luajë këtë personazh. Tani për shëmund kam filluar të mendoj që ta vë përsëri këtë spaçë, po <laughs> të kem mundësi që të loz me regjin mm -hmm. dhe, dhe mos të lë, mos të kem se të shqipesin e madh si aktore, por gjithse si pesu që kam për maksimumet duke që... Qen... Sepse ti do të një gjithesh në skenë si më shumë personar, se sa një personajë, si është po po përtaj? Absolutisht, mm -hmm. në fakt janë kate personajë, kemi e të bëjmë me tre gra, që i ka shkujtu Jasushi i nëua, dhe kemi të bëjmë edhe me cisa personajët të tjerë, si që Shpegova është një të atër, brënda të atërit, mm -hmm. që po vendosin këto, këtë, këtë novelë, se tu është të, të, të, të dramatizuar. Këtë dramatizim ka ardhur nga Angela Cikop e të të kësaj lloji të këtij lloji zbrthimi dhe besoj që e, optimali për të më krijuar mua mundsinë të jesha jashtë edhe në mm -hmm. dhe brenda në shfaqje. Do thotë un jam brenda 100% për sa jam në lidhje me personazhin e luaj dhe jam jashtë në, në moment, momentin që ne ndërtojmë këtë shfaqje me me personazhin e Romirit që është regjisor dhe që shndërrohet në vetmin Sugin gjatë pjesës me personazhin e Interesant vesh, interesant si funksionon kjo lojë dyfish domethënë se një teatër në shfaqje brenda një shfaqjeje. Besoj që ka qenë një ide që shikojmë dhe do të promovoj kësaj ka qenë një gjë që është është është shjuar vërtet nga nga publiku sepse në fakt edhe të krijuarit të një faza, është një faza më vete, e cila nëse do të hyjëi thellë dhe do bëjë uh, vërtet ashtu siç duhet, do të ishte një gjë shumë interesante uh, për publikun sepse edhe në fakt ky ka qenë edhe nga pjesimi i Sueles, i Sueles dhe i mi bashk, uh, sepse gjatë periudhës kur kur një aktor punon me një personazh nuk e di un un e kam uh, uh, t, t, e kam ndier personalisht Gjatë asaj periudhe ti hyn situosh në lëkurën e personazhit që do luash, merresh me të, përpiqesh të nxjerrësh pikat e përbashkëta që kemi me të dhe pikat e e, e kundërta që kemi me të dhe vetë të kërfillosh, të krijosh mbi mbi ato që që ju ndajnë më shumë sesa mbi ato pika që u bashkojnë dhe atë periudhë kohe, një muaj, dy muaj, tre muaj që ti je që ti jeton me personazhin, të duket sikur fatet e tij janë edhe edhe edhe fatet e tua, apo edhe apo edhe e kundërta për më tepër pasoj po ta po ta shohësh në mënyrë pak më të ndërlikuar kur kur aktori pasaj përzihet edhe me me me partnerin, me aktorin tjetër, be kolegun, me me regjisorin se si përplasen për, për të gjetur, për të nxjerr atë të vërtetën, atë të vërtetën e madhe që ne do duam të japim nëpërmjet një shfaqje teatri, ato që ne i themi rëndom mesazhe po që në fakt, në fakt tek një artist është faktikisht nevoja që ka ai për të për të shprehur publikut, për t'i thënë atë të vërtetën e tij, të të të të të madhe që të kjo në kuptimin regjizorial, që të kjo në kuptimin a, a, a, aktorial. E në këtë sens, në gjithë të sitush përplasi, në gjithë të tolovi, në më dhe në... Ra e mendimesh të debatë, e, e këtë i unë, sigurisht ka, ka dhe feeling, ka dhe ndjenja, mm -hmm. ka dhe përplasje, ka dhe misi, ka dhe armisi, ka dhe tëreqje, ka dhe, dhe, dhe, dhe bashkim, mm -hmm. dhe këshu afrim. Për të cuar mëtej, e uh, vetë spaqa si thash uh, më fal novela mbi cilën është mbështetur spaqa. Është një zbërthim i natyrës njerëzore dhe jo vetëm femërore, por natyrës njerëzore në, në kompleksitetin e mm. vet, mashkull dhe dhe femër. Dhe për të shkuar këtë zbërthim deri në fund, a, ajo që ajo që ndodhi me mua në këtë proces të gjatë reflektimi për për, për ta përcjellën sken, ishte që ky zbërthim duhet të shkonte akoma më tej. Dhe një ndër gjërat që mua realisht më josh shumë në në procesin krijues është backstage-i. Ajo që askush nuk e di. Dhe ashtu si shfaqja është ndërtuar si një teatrë dhome ku publiku është pjesë e shfaqjes. Publiku është i përfshirë. Unë ulem gratë publikut, regjizori është në gratë publikut, të gjithë jemi jemi një dhe nuk ka mure. Ashtu jemi përpjekur shumë, shpesh sot ja kemi dal, të zbërthejmë edhe këtë marrëdhënie njerëzore të këtij komuniteti artistik që po ndërton këtë shfaqje teatrale qëfar duhet, duhet të themë? Duhet të themë që e, ne hymë ne si publikë. Hymë për të kuptuar më shumë qëfar i lidhë ta njëres me njërë tjetën, pëse janë pivërishë këta këtu dhe nuk janë qatë të tjerë. Mm -hmm. Dhe më thënë, ca rastësi që në jetën tonë bëhen pikat kyqënët për cilat pastaj rruga jetës vazhdonë. Dhe kështu në kanë dodhullë dhe me veprën në fjalë në faktë. Janë ca rastësi de saktuara, të cilët i kanë bër personazhet devijojnë dhe të lën një jetë të tyre normale, të zakonshme, pa ha. Për të futur në një rrugë, për të futur në një rrugë uh, shumë të vështirë, për të që ka të bëjë me pasionin dhe ka të bëjë me me me të besuarit e asaj që të, të tërheqin sikti të ju drejt një, drejt një drejt një flirti, drejt një mm. dashurie apo për të e kiaj. Është interesante. Shetuat a dëgjojmë. Kështu që dhë dhë ka diçka për gjithë kënd, po më tregoni pak tani për uh, në terma praktik. Të shtunën dhe të dielën shfaqja do të jetë në Durrës. E shfaqja e ndërpashtat shfaqje që është zhvilluar në sallën Gëte në teatrin eksperimental në Tiranë. Pra në dy net këtë fundjavë do të jëm në Durrës. Po këtë fundjavë do të jetë në Durrës. Pastaj shkon do të diel në orën 7. Pastaj do të kthehemi sërish në Tiranë dhe do të vazhdojmë me shfaqjen në Shkodër dhe në Elbasan dhe me me shpresojm shumë që të arrim në, në atë që kemi vënë pikësynim vetes për të Kaluar në Kosovë, Macedoni, dhe më basë më te mm -hmm. Gjithë më më brënda mundësida Durës, Tiran, Shkoder, Elbasan Në doshta në Kosovë, Macedoni Gjithashtë në tjera po, qytet e shqiptarë Kemi biseda për Gjakovën, për në Prizren Pashtu dhe në Prishtin Pashtu dhe në Macedoni, në, në Shkup, në Dibra Apo, apo në Në Struk, por um, Gjithësi, dhe më dhe në Kam përshypen jo vetëm për hir të faktit që është një shfaqje komode në kuptimin e teknik të fjalës ose scenografia, LED, e lehtë, e gudhur. Por është edhe shumë shumë komunikuese, ë uh, është është një është një është një, një shfaqje e cila se e, e cikëm pak më përpara, domethënë në, nëse do rivihej apo nëse do ta rivinin prapë me më pak qetësi, më mm -hmm. pak kohë, më pak më pak shumë kohë, dhe pak më më pak shumë të ardhur, ë mm -hmm. para sepse gjdoj gje ka nevoj për këtë loj supporti, pa diskutim që ka së qëtë gërmosha ty, dhe në thënë dhe shumë vertikale që është ja. Ne për shumë kemi rastisur, në në thënë, se mi afton të gugullo, se bota është evogu il tashma, në përmjet mundësira dhe që kemi, dhe kjo vepër është, është vënë baletë, për hir të simbolikave që që ka dhe, dhe balet duket gojja kontemporant pak të nga nga nga fotot apo dhe opera me me me me me tre akte apo qoftë edhe edhe teatr, shfaqje teatri kryesisht në në në Japoni apo pse jo edhe film, domethënë një version film i vitit 61 në. Kështu që është një vepër e cila ka ka thellësinë e dur për të padiskutueshëm, pa diskutuar veprat më të mira në në në në Japon, autori më i njohur në Japoni. Kam nevoj të, të, të vecoj këtu edhe realizusit e kësaj vepë. Po, për për për për të ti, dheksnesh... nëse okay. dojnë që dojnë të i përmën në gjithë me po, randë, po, po. por është betë fjalë pra, jemi të ka foljur për vepër në tri gra dhe misugi, zonë në zëtri nga ja sushi i noë e inowe regjia uh, nga Soela Baco dhe Romir Zalla gjithashtu Anila Muço do të jetë Muço ajo do të jetë me ta në sken për uh, të interpretuar sepse ata janë të dy aktorët e kësaj faza dhe kemi gjithashtu Elona Islamaj që luan në violinë ka nësi. realizuar muzikën e ka kompozuar muzikën dhe luan mm -hmm. live do ta luajë live gjatë shfaqjes dhe Laetia Haidar, e cila ka përkostume te skenë. Dhe duat duhet të thënë që është një punë jashtëzakonshme estetike, artistike, krijuese në zbërthimin vizual të kësaj shfaqjeje, që ka ka ecu kaq paralel me gjithçka unë kisha brenda dhe gjithçka un kam parë në kokën time. Kështu që urime Laetias, Elonas, Anilës, Suelas dhe Romirit. Urimeve juve edhe miqra fjala se ju ndjek po thoj se çdo ngjesh, ku kur çoj fëmijët në shkollë me, me makinë. Dhe më pëlqejin shumë ato lojërat, sëpër më ato lojrat me me me, me fjalë me me. Fjalë fjalë brava. Ëm do mars ku di ul sallam, kallam se ju. Po sallam e kallam, je bastu ja. Dhe e përmenda këtë sepse do t'ju sugjeroja, sepse dëgova që kishit jo, po çu mm. dhurat apo bileta që i ne plequr. Dhurat, biletë teatri. Po. Bileta teatrit. Mund ti vëm në dispozicion. Ne mund të vëm në dispozicion, bileta son un, un premtoj që mund të vëm në dispozicion. Sa e kam shfaqe të sjellun dy bileta. I blejon, s'ka problem dhe i bëi dhurat për për për publikun. Për ditët kur ti nuk dicion, japim bileta teatrit. Ah, kjo. Vau. Premë të sudhi. Përmes faqes të klubit e mëmëjesit është ora 9:25. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në kljubin e mëgjesit. Problemet me lukurën nuk janë shqetsuese vetëm për aspektin fizik dhe para shqitjen e jashmet të njeriut. Infekcionet bakteriale në fytur mund të shkaktojnë edhe probleme psikologjika. Akne e pdalin më shpesht tek lukurat e ndryshme, ato shfajqen në grup moshat e ndryshme. Tek nënë atë e reja, akne të shkaktojnë si pasoj e ndryshimeve hormonale dhe stresit. Të infekcione bakteriale është faqen edhe përërsyet të tjera ku përfshjet higjena, dotja, stresit, nervozizmi dhe ushyrja e keqe. Si pas të dhonave, ushimet luaj një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin e lukurës. Hapi i parë drejt një lukurët të mirë dhe pa infekcione është përdorimi vaj të ullirit në vend të i ndyrnave të tjera në gatimë. Hapi tjetër është mange e ushimeve pikante të cilat aktivizojnë gjëndrat e ndyrës në lëkurë. Ga anë tjetër, ushimeve të skuqër është ka këtojnë një vetëm dëmtim të lëkurës, por edhe të mëlqis. Ushime që duen shmangur për një lëkur për akne. Ushime të përpunuara. Dermatologët kërshilohen shmangje në ushimeve dhe lëngjeve të përpunuara, pijet e gazuara, patatet e skuqura, hamburgerat dhe patatinat. Ata rekomandojnë mos përdorimin e acideve i ndyrore omega i gjasht që gjendën të gvaj i misrit të cilat shkaktojnë inflamacion dhe lëkur dhe përkejsojnë aknet. Gjalpi dhe margarina, këto të dyja janë nxitëse të forta të gjëndrave të yndyrës dhe shfaqjes së akneve. Ekspertët rekomandojnë konsumin e frutave të fresta dhe jo atyre të paketuara, të cilat përmbajnë karbohidrate dhe sheqer koncentrat që shkaktojnë akne. Vezët shkaktojnë alergji në fytyrë, por jo tek të këtë gjithë njerëzit. Për të kuptuar nëse ju jeni një prej tyre, jeni të vëmendshëm ndaj konsumit të vezëve. Në rastin e parë që vëreni shfaqjen e akneve, ndaloni së ngrëni të verdhën dhe më pas nëse situata përsëritet, mos hani më vezë. Dhe në fund, ushqime të tjera që duhen shmangur në të mirë të fytyrës janë ëmbëlsirat, të cilat përmbajnë jo vetëm vezë, por edhe sheqer. This is Club FM. 100.4 në klubin e mëngjesit orës tani 9:40 minuta un jam blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Me Altinin kemi edhe vrojtë ne të provojm tani t'ju ftojm për herë të fundit në këtë short zonë zotrin që do japim për një 10 minuta do e kemi gati këtu në klubin e mëngjesit. Një filtr nga Ecosoft do të shkoj për atë apo atë, cilës apo tucilit i zgjidhet mm -hmm. emri rastësisht nga Jeri në akuariumin ton mbushur Tani me më pëthuaj ze plot me emra të uaj Që shkruajnë dua mm -hmm. Ecosoft Në 06 dhe në 207 222 Ka që duhet bëni për qënë pjesë e shortit Dhe të më shkruajnë dua Ecosoft Dërgojni në 06 dhe në 207 222 Për të bërë pjesë e, e shor shortit ton mm -hmm. Doja dikthejshme dhe një censurus altinit Që është një shkëm graniti Ju vedat një shpjekimi cili muam Më shkërodit <gjë> i fare Më shkërodit i fare <gjës> në të drejtën. Por është një zonjë e Zotrin, cilën ne nuk mendojmë sigur ha, po mes sa duket paska nuk kemi të bindur për këtë. Paska, paska një lloj përdorimi ku edhe mund të hahet, por kjo zonjë e haka, gjithsesi. Mbas i është zhyt në salcë. I hap pjesën e poshtme pak. Më dëgjoni pak. E zhysim të salcëa dhe ham vetëm pjesën e poshtme. Ashtu. Çfarë është i zhysim të salcëa? Kush e gjen këtë? Mm, për pjehje në mirë, por jo Jo keqë Guackën Jo, i, ka, jo Kalin e detit Keni në thë njërat a afer ta Kripën, korën Shkualin Jemi afer, jemi pra Jemi pra mm -hmm. Se të të të nuk është një deg Si një ezëm deg pëme Êshtë të shkaj që den nga deti Kandilin, altin, peshkon Jo, jo, jo, jo mm. U lërguat prap <laughs> Qarë është uh, grubi dhuradhe vërto? 2 bileta për në Cineplex, një dhurat nga Ecosoft, dhe një kontrol dhe plot mjekësor nga spitali amerikanë. 2 bileta për në Cineplex, një dhurat nga Ecosoft, që është një kanë filtruese, mm -hmm. dhe gjithashtu 2, dhe një dh uh, kontrol dhe plot mjekësor në spitalin amerikanë. Pra tre dhurata për ju. I said to stay with you last night Instead of going out to find trouble That's just trouble I think I run away sometimes Whenever I get to burn a road That's not your fault See, I wanna stay the whole night I wanna lay with you till the sun's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 Ani që po mendoj mund të përdor kartën e debitit Ose të kreditit Edhe pa kontakt Me kartë debitit ose kreditit paguaj shpejt dhe sigur Përfitoni nga përdorimi pa komisioni kartave bankara Më lehtë në gjdo shpenzim duaj Fëmijët luaj Partnerit, shion një pje Ndërsa ti, në rrug Duke nga artë i jeshtë zakonshme Skullo botën tënde nga një Volvo. Bëhë pjesë e Volvo Open Days më 10 dhe 11 në tonë. Njihu me modelet e reja, Volvo dhe provo në rrug të preferuar në tënde. Dutit argëtim për fëmijet, dutit shlodhje për ju dhe test drive me elegance në universit Volvo. Të presim në showroom, pran mektrin motors, autostrada durës tiran, kilometri i gjashtë. Këtë muaj, ti nuk japse shkonas kon tjetër. 4 deri 29 qort, zgjidh të përfitosh trefish më shumë vetëm në Aza Electronics. Zgjidh uljet më të forta në treg. Televizor LG 43 polë Smart TV 4K Ultra HD 53900 lek. Çmimi më i lirë në treg. Zgjidh të kursesh më shumë, duke bler më shumë. 10% ulje për çdo blerje mbi 20000 lek. 15% ulje për çdo blerje mbi 40000 lek. 20% ulje për çdo blerje mbi 100000 lek dhe zgjidh të paguajë 0% interes me 12 këste të ulta mujore në vetë të në 5-10 minuta. Aza Electronics, realiteti përfitimit. Temperaturët janë ullur dhe dimri papro, kur duke se dhe ka pushtuar i fëtoti, adhe ti nuk gjendot zidhjen e duur për ngroje. Atëherë zidhjen e gjend të ksinani, soba dhe o gjaxe me tru dhe me pelet, kondicioner, chiller, enfankoj, kaldaje me gaz dhe pelet, modelet më të fundit të markën së gjermane Bosch, dimri kërkon në groje, dhe gjithë shka kërkoni e gjeni të kne, më cilësore të mundshme, 20 vite që kujdesemi për shtëpi tuaja, cilësi dhe garanci të ksinani. Autostrada Tirandurës, kilometri 26. Dushani bota e tapeteve në Tiran pëmbyllet Ne lërgohemi ju përfitoni Tapetet e punuara me dorë më të bukurat në botë Tanipo likuidohen me të shmimin më të ullët Gjitur me Palatin e Sportit Aslaru si Tiran Ose klikoni në tapete pikale From the center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Yeay, mëngjesit më më më gjithë miqësinë e ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:47 minuta, mëngjesi i mirë. Mëngjes, blendi. Dizelatine me Aldës. Mëngjes, mëngjes. Gjithë mëngjesit sodhem në zonën e zotrin kur muzikën e keni zgjedhur ju në radion kombëtare Club FM. Ne ju kemi për thirrje edhe për të marrë pjesë në një short mm -hmm. për të fituar një filter nga EcoSoft që është gati tani për ju, sepse shumë prej jush kanë dërguar emrat tuaj, ne i kemi printuar dhe bërë gati. Prerë për t'i hedhur në akuariumin ton të thatë, bosh, dhe të me emra Unë mm -hmm. e mga tjetëra Yes Jerë do të gjithi një të një të njëndërsa e të razon e të razon Të razon e mirë jerë Edhe do të gjithi në fund këtë i pak Për, që është uhet? Transparent Edhe pasaj së gjithi një Për qefin ton Ez jo dhe një Ok E shahën Atëre dua EcoSoft sot Enisi i mbaron numrin me 579. Një gjë e bujara, tjetër diaj. Këtu do të bupi. Bravo Enisit. Epo si nuk na fitoi një vajzën? Po e kemi thënë që dhe Enisi duhet të ketë një vajzë. Vajzë në jetën e tij po. Ëmirt. Gjithka një vajzë <laughs> shpi. <laughs> Sigurisht. Un kam dhe macën, vajzë. A zon? A oh, wow. i kanë nin? Në të i kanë vajzën e këta. Bravo iri. Atëre ne do mundohemi që ti Bëjmë i telefonat e nisi tani me që është ta i fitu e si E i shortit Sot dëmë gjes Ne okay. të shrojmë nëse lidhemi do të me të Më duke të se unë bëllë telefonat Êshtë busy? E nisi A problem së rish mm -mm. mm -mm. Nuk lidat No? Yeah. E po mirë Qo se lidet min, qo se se lidet... Po e përvoj dhe jo, njërë, gjithës e se. Përvoj dhe njërë, me që je... Fixi magjie, së gjithë dhe din që je. Êshtë fixi magjie, së njësitri. Êshtë fixi magjie. Ujtës. Atë që e ka e ka. Më, mm, më, mm, më, mm, më, mm. më. Mm ka -hmm. njëro? Ja. Si, Nuk të njërë, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më, më 28.600 lek Që është uh, jo keq Bravo i shos Tërpizit të se Mi e fituaz Barët të ku L është është numër celularave Pa, pa, celular Zënë oh, okay. zotrin Kemi më rritur këshu Pak nga pak Në fund të programit E dhe për dit në sotme I mbushur me muzik Kemi edhe dy kënë që në atëshojnë Derit e glajmet e orës djet Me jonën Mande i orgesa merë gjithë komandën e radios Klab FM me Music Box derin mes dit. Ga unë blendi jeri. Nërpafshem. A tini dhe holta. Funde afton barë. Funde afton barë. E në shalmahar. Funde afton barë. Funde afton barë. Nicaragua. Me gusta los aviones. Me gustas tu. Me gusta viajar. si nada de buenas de la mañana